Idag ska Mats växa sin epa -traktor. Undrar hur det kommer att gå. Hjärtligt välkomna! Goda afton. Gunther Junker. Till eh, 266 är det va? Ja. Mm. Och tänk på vad bra, den sifforkombinationen är bra tycker jag. 266? Ja. 266 är Nej, men 266, blir 14. Men du, du, höll, du, du sa i en tidig, tidig, tidig, tidig, tidig podd att, att du hade. Vad var det? Du hade någon siffrekombination eller någonting. Jag inte ja, det. att det betydde 13 minuter efter midnatt. Råkar man se det på urtavlan, då betyder det otur, 0, 13. Såhär. Men såg man, du slog över till 014, då blev det bra. Okej, okay. Men du tänker just på 2, 2, 2 6, 6, 6, 14? Ja. Brukar du tänka så? så jag alltså, tänker alltid på siffrekombinationen Alltså överhuvudtaget? Ja Om du ser till exempel här utanför så står det att eh, Ingen parkering mellan 9 och, 9 och 15 24 tänkte du direkt Julafton Ja eller snarare 9, 1, 5 15 Okej okay. Det beror på ja. oh. Julafton <laughs> <laughs> Nej jag vet inte Det är oftast där 9, 1, 4, 14 Ser du något, något Kan du upptäcka något mönster? Ja, eller? ja. Eller, ja. det har blir... löst många världsproblem med att... Magiskt tänkande Så att det kan bli lite skrämmande till någon gång eller? Ja, men Förut tänkte jag 13 var otur mm. Så såg jag 9-3 var inget bra okay. Eller för att inte ta dem 8-2-3 oh. Kämpa när då 6-4-3 Appl L L <laughs> ja, lustigt just, jag brukar vara som vidskäpare eh. och just tretton och då tänkte på idag, just när jag åkte hit så blev ris och chicken nuggets mm. och sen, jag var jäkligt så jag jag upp 13. Äh, tretton, tänkte jag så, nej äh, man, man, man, man kan inte vara vidskäpare och så, jo oh. <laughs> och så la jag till det tills jag någon gång <snick> jag har jag också tagit tålv istället typ Ja, så där gör jag, gör jag hela tiden. Om jag läser en bok, då vill jag snabbt komma igenom kapitel 13 så att jag inte fastnar i det. Eller mm -hmm. förut var det så. Nu är jag lite mer flexibel. Men det är lite annat jag stör så. 13-floor elevator. Mm -hmm. Det kommer inte finnas på våning 13 på ett hotell, va? Nej, ah, ja, och på, i SAS, då har de ju inga platser 13, rad 13. Okej. Okay. Däremot på andra flygbolag. 12 inte SAS. Nej. Spännande. Och sen, vad hade det jag tänkte på? 13. Jo, något annat som jag har svårt för det är det här med man ska bädda. Och att den här lappen med tvättan visst, den måste ju vara ner, längst ner. Den får inte vara högt upp nej, nej, i huvudet. Nej, nej, <laughs> nej, nej, nej, nej. Det, det... Sånt där bryr sig ju inte vissa om. Nej, för sig, det kanske inte gör men, men jag har sett da, eh, På Facebook någon gång har det varit en Typ ja, är du en sån som störs av Och så är massa olika bilder mm. Bland annat typ av toarulln Åt fel håll ja. För man drar liksom Underifrån ja, Eller överifrån ja. det, ja. det är intressant Vi åker till Göteborg förresten på fredag okay. Den trettonde Ja, just det. Och det jag att det gjorde. Jag hann av vårt 313. Ja. Det är just. Spännande. Nej, mm. uh... ja, en så här siffror. Jo, men det var ju som när jag körde plate-spotting. När, man, när man, jagade, mm. jag man Jag ska börja säga 001 och sen en bil 002 och så vidare. Och då körde hela vägen till 999 och det tog ju två och ett halvt år. Och då var jag ju så invant på det här med att så fort det kom en bil och titta på nummerskylten mm. Så efteråt så tänkte jag liksom att, nej, Men nu, den här beteenden kommer ju sitta kvar mm. Liksom att jag Titta, men mm. det, det släppte jag Två och ett halvt år Ja, två och ett halvt år tog jag Men det gjorde, det gjorde inte så raff för han åkte ut i Landvetter Åkte runt på bilparkeringen Och får du se nummerskylten mm. Det är sant Tusen Tusen av veckor På fredag kväll skulle säga för jag tror att vi har eh, tre kvar? Tre kvar. Du får säga för jag tror att jag har. Ja, då tar jag sju. Undrar det vad tre kvar? <laughs> en, två, tre, fyra, fem, sex. Då är vi på oh denna dag som denna. Ja. Idag ska Epa traktor vaxa sin mats. Undrar hur det kommer att gå. Ja, det här var, var det svårt. lätt Med medel. Ja, jag tyckte att hon är helt, helt okej okay så Den är en, en liten lurig. Ja. Ehh, ska vi börja? Jag börjar med, <här> jag vill prata om det just innan här. Otur på tio plats. Mm. Det är ju ingenting man vill ha. Nej, usch Vi hoppar vidare till min. Det är därför jag satte den på tionplats. tio plats. Tio årvarvvärjmark. Ingenting man vill ha. Eller. Förbundskapten... Var det 70? 40? Var det va? Ja. Och han var väl gammal... Han var med 58 också tror jag. spela. Mm, jo, det gjorde han. Frågan vilket Jag dag, tror det? att jag fick jag en fotboll som Orvar Bergmark fotboll i Läder. Om mm -hmm. jag inte missminner mig helt fel. Alltså du fick av mor och far ja, eller? Ja, i var nog Nej. Nej. Men eh, det kanske... Orvar är ett ganska fult namn för övrigt. Det finns det finns några det. barn som heter på din skola. Nej, det gör det inte. Och jag har inte, jag säger, jag har inte träffat Orvar. Som heter Stefan heller. Nej. Mats, Mats träffade Det var kanske... 94 var en kille med det Mats. Det är jag helt vet. ute våran. Jo, vad heter det? Det, det fanns... Det fanns ju en, en sång. De som gjorde... Eh, Kråk... nej inte krokorn jo krokorn mamma mu de hade en sång i alla fall om att att eh... ja men det var ju en familj och pappan han heter Orvar och katten heter Orvar och vilken tur också att att inte att inte mamman också heter det för oss, då skulle det bli det ska bli svårt att ropa nu jag kommer inte ihåg texten riktigt mm. men var ropar Orvar Ja, vad är det, det här med pappan och katt och mamma? Så var tur att inte alla heter ordet. Det är det jag har på det för. Ja. Eh, nionde plats, OMD. Orchestral Maneuvers in the Dark. Mm. Eller? Mm. Ja. Jag tänkte på... Minns du den stora hitten? Ja. Det var, det var en tre... Eh, <hör> Till. Jag tror att det gick så. Ja, men vad, vad heter det? det var, väl, var det inte det bombplanet som, som släppte atombomben? Alltså, namnet? Ja. Eller Jag kan, jag kan ha fel. Men vad heter låten? Uh, en Olagay. Ja, just det. Jo. Var men de den... hade ju någon fler också. Det var den jag tänkte på, den ja. stora. Jag minns att Tompa till och med hakar med på... på hade de en OMV-platta? Det <laughs> Ja, jag har några singlar. Mm. Nummer nio. Oculärbesiktning. Och det är? You tell me. Det är ett sådant ord. <laughs> Vad har de att göra? Alltså, Oculärbesiktning. Det är lika svårt ut som drivrutin för mig. Vad fan är det för någonting? Oculärbesiktning, det känns som att... Är det kroppen eller är det... Ja, det måste... Nej, Eller ett fordon mm. kanske ja, Vi orkar inte kolla Nej men man skulle vilja ringa Valle han skulle kunna mm. det. Direkt Eller Per kanske Ja och Per skulle säkert också ah, Han, ja. han skulle ha någon bra förklaring Och i lärdesiktning mm. Jo ja okay. eh, Nummer åtta Och du ser. Och du, det är ju en känd bok av någon grek, någon grek en gammal. Kan det vara Homeros? Kan det vara. Jag vet inte vad det är, men, ja, men, men, det... men det är ju en ja, det är, det är en, klassiker. Och jag har ju börjat, jag, jag kan, kan återgå mm. Och då aha. Nej, jag, jag till Det det ens. Åtta Oscar. Jag vet du vilken Oscar jag tänker på då, för sen. Då du tänker på Oscar i uh, uh, Utvandra? Nej. En annan serie. Han heter Carl Oscar. Ja. Oscar. Nej. The Office. Ja, ja. The Office. Oscar. Oscar. Oscar. Precis det avsnittet då då Michael... Uh, The Gay Witch eller heter avsnittet. Första på andra säsongen. Mm. Då han liksom ska försöka... Släta över sin homofobi <laughs> så då fyll Man tar fram Oscar och pussar för att visa att han är Nej men är inte det på 3D ja för då 3D jag säger fel bra ja, då och så, ja. talk. Cool. Ja. Och så bara vi gick på high school. vi vi trodde att du var gay <laughs> mig Michael Scott ja. då är vi inne på sjuan Orminge ja The Bug Jag tänkte, det ligger en bit ifrån också Men Jag tänkte Olminge för det är väl där Lundell är uppfattd ja. I Olminge Och Markolion Säker? Jajamän Var inte han norrort? Nej Jag lyssnar på hans Okej okay. För att Just Lundell, han körde ju ofta är ganska länge mm. för en gång per år i med. Han som slutade turnera för, för... lite utestående. Ja, jag känner inte, jag tror inte jag var, Det finns en Bussstation bruststation, Det, Emellan... jo, det, är det. Ja, där, det, det är liksom det är lite getto där tror jag mm. också. Jo men just det, men vi var ju där och köpte en Utesoffa i förra året i somras. <skratt> och så hade jag räknat ut precis som mätt liksom, Ja men den går in exakt mm. Men då visade det sig att Du hade liksom inte räknat med Kanten på På bagageluckan liksom, så, att, så att det diffa på Jag menar, alltså en centimeter Du fick plocka upp och plocka isär Nej. Och ta del av så Fick ju köra två stänger istället <skratt> ja, Det är mitt minne mm. ja. Vi hoppar vidare till Olle Palme På jag har precis lyssnat Klart på en bok Om honom Vilken? Eh, Den heter Osannolig i mördaren Som går igenom eh, det Alternativet huvudspåret På mördaren okay. Skandiamannen, den är skitbra Ruskits vän alltså, okay, Det är Skandiamannen som är boven Och, Men de utredde honom aldrig För han var ju liksom ett huvudvittn och det här vi, vi pratade om, om palme mordet någon gång. Ja. Och så pratade vi oss och då sa jag att eh, vad tror du om det? Eh, Skandia mannen jag. Ja, det, det handlar om dom tror nu. Ja. Men den, den var faktiskt väldigt bra måste Jag ser en vissa grejer om Palmen den bit som handlar om honom mest. Den men känner man ju till. Men resten är wow. skit. Men är den lång, boken, eller? Ja, nej, normal med det. Mm. Ja, för... Thomas Pettersson. Du Nej. har väl någon sån här Nej, Ja, precis, Nej det, det. Alltså, någon journalist som heter Okej okay. Jo, eh, jag har ju bokbeat jag, jag, jag ser kolla finns där För jag har ju lyssnat mycket på på Palme podden Ja, just det Där, de går igenom, där har de gått igenom Skundiga mannen också Bland annat ja. Väldigt nördig Det är otroligt nördigt, Men det kan ju vara intressant att höra Höra teorierna här Ja eh, Nummer sex Oleris. Mm lite ute klassiker. <laughs> lite ute, jag vet, nej, jag gillar som, inte <laughs> jag vet det mycket. Sportbar Vad Nej, det det. Vad sa du? Nej, men det, det är så få nits sportbar. <laughs> <laughs> <laughs> ja, ja, jag gillar dem jag tycker, Det är lite som i USA om man går och kollar på sport och dricker öl sådär. Det är coolt. Jag, jag det är kul. jag vet inte men... mycket rock and roll över de pubbarna. Men... Nej. Jag, jag, jag minns när vi var i i New York något år. Och då var det någon match. Det måste jag vara det. För det var i september. Det kunde ha varit... Baseball eller ja, det kunde det vara det var. fotboll. Ja, och det var ju proppat med folk. Med I ja. i tröer och det var på någon sån här sportbar. Ja. Och det är så lustigt. För att just... Men jag har ingen aning om vad det är. Du, du, ser, du hör, jag vet ja. inte ens vilket sport det är. Nej, men, här, ja, här, men vad säger du Vad sa du? ju Ja! Olevis på skäten. Då går vi vidare till en handduk. Oboy. Oh det var länge sedan. Oj, jag vi, vi har en Oboy-burk oh längst bak. Alltså där vi har ett skåp. Alltså en plåt-burk. Det, det är ingenting i det, men jag tror att den har varit där sedan Edvins tid. Ja. Men oj, vad, jag missar. Oh oj, vad lottade var? <laughs> ja, det räcker jämt. <laughs> jo, ja, men. Alltså, men jag tänker på det här med, med nyttighet och frukt och frukt alltså det är ganska mycket socker i det. Jo men, jo, men precis och man kan äta en bröd med med marmelad. Mm. Det är säker nu veckan också. Men och så oboj till. Det var liksom frukt och så, alltså. En liter oboy. <laughs> ja, ja vi hade till och med på man körde på. Man åt vaniljgrass Och så strömde man boj på Allt provar han Nej ja, men det är ju Oj vad gott då och så, och så, och så, Varje morgon och kväll ja. tror jag ja, men varm boy boj känns, känns ju mer nyttigt Än Ströra på glass Än mm. <laughs> kan ja, ja. Kombination med honingspuffar Och Keros <laughs> ja, Frosties Hon Fan. Honingspuffar faller <laughs> <laughs> ja. det, det, det kanske ska bli någon på dås då vill vi checka hål i puffat vilket är boy och även gärna flänga in en Kellogg's Kellogs Frosties. Ja, med socker även om det hade ja, det var ju socker men det är ju så vidrigt mycket socker. Ja, mm. då är jag på nummer fem va? Yes. Önskan Gios bok, tänkte jag då. Ja. Den tror jag nästan... Känns som att jag läste. Den gick otroligt snabbt. Ja. Har du sett filmen? Ja, den har säkert sett... sett två gånger i alla fall. Tre ja. kanske. När den har gått på tv. Ja, den ja, är lite otäck. Ja. Ja, men den var väldigt fascinerande. Bra bok. Mm. Vi går från ena... Mest verket i röna. Ole, ole, ole, ole. Den klassiska. Oftast brukar den sjungas när... På, de kan när de sjunga det kan ju sjungas det på liris. Det finns någonting innanför västen. På liris. Mm. Och vår. Jag vet inte där... Om jag aldrig känner... Olle, olle, olle. Ja, det känns det så Det svenska mycket. fans ute på vi ja, det så, det känns ju väldigt mycket Michael Scott också. Och, så, och så fan med sig fan med sig Dwight. Ja, men, när jag jobbar på, på fritids fritid. <coughs> jag fortfarande just den här dåra. då, då sjöng jag då en lång tid i Vi har en chans, vi har en chans. Okej. Jag kan försämma så han har lite ändrat texten. Eh, ja eh, Nummer fyra mm. Nu tar vi lite musik igen Only Ones Peter Perret mm. Jag var ju aldrig på konserten Men mm. det var bra Vad var det som att det var den här Som du med. Mangan, Jag visste med var Ja visst han, han tycker det var bra De var ju kört De gamla Only Ones låtar Och sådär där kan uh, Another Girl, Another Planet. Mm. Det fattar man att de, hade, de gjorde mycket, ja. mycket, mycket bra låtar. Faktiskt. Ett tips, strute! Till Tompa och ha ju lurar uh, ja. pimpla, både fisk, <laughs> både fisk och vin. Och öl. Och öl. Mm? Oasen. Den fyra. Oasen. Mot asen. Nej. Jag tänkte på det här eh, i Rågsved. Var inte där de eh, spelade? Ja, det var det du citerar. Jag tror att det står på, på den där samlingsplattan Oasen. Oasen mot asen. Annat. Ja. Där, numera har de ju eh, ibland så har de där. Aha. Var du där på någon? Nej, det... nej, nej. Men jag vet att när Lella och Hasse Lindblom de åkte ner till Stockholm, då åkte de med de lyfte ner till Stockholm Ja. Mm. Och så bodde de på... ute i... på röda linjen någonstans, på en camping. Ja. Mm. Och så åkte de bara till Ovasen och gick runt på en rågset. Ja. Mm. <laughs> ja, det var inte... Jag vet inte hur länge de har varit på det på, på... Nej. På Ovasen. Ehm... Mm. Jag ska ju ta lite kaffe innan du bjuder på och ut innan prisspallen. Tackar, tackar! Undrar hur det kommer att gå. Då har vi fått kaffe nu här och. Då är jag igen smitt smugg. Då är jag that never smugg. out. Vad, köpte? Köpte mm. Vad fick jag igen smitt smugg. jag igen smitt jag jag inte vilken rock i roll över den. Nej, mera Corona. Italien. <laughs> corona. Eh, tredje plats. Eh, obla di Oblada En låt. Den hade jag tänkt. Den hade jag i hjärnan. men jag valde bort. Står du på den? För Den, den skrev ju, ju Paul. Och så hade han ju den här jamaikanska ska i bakhuvudet när han gjorde låten. Uh, och där är det ju också att han, det är en felsjungning på slutet Han sjunger om Desmond och Molly ja. Och så sjunger är han inte det medveten? Nej, uh, jag vet inte jag, jag, Det står att det är en omedveten uh -huh. Han har så bra tagning. Han sjunger att uh, Desmond is doing his pretty face ja. uh -huh. Medan hon är ute med bandet tror jag Okej okay. mm? Jag gillar när jag var liten, jag kom jag Jo Det kommer en svensk version Jo, säger jag den var ju den var ju på ett barnprogram också minns jag och blev jag gjorde då. Fast det här kom den version. Jag tror att det blev då. Ja, men det var någon reversering. Li... Ja, det var så. Laj la, la, la, la. fick sån bra. Ja. Då tar vi nummer tre. Ostkroken. Mm -hmm. Mhm. Så den. Det är fin. Dagen efter dig godare då man har, då, då man har öppnat öppnar för packningen och så har det stått framme. Jag kan säga att min två är ostbågar alltså, ja. Ah, Säger ja, ser du bågar. Ja nu gör jag en norrland orlan och jo, det, det är, är mer... eller... men det står väl ostbågar Jag tror alla här som Säger ostbågar de här fem ja. skroken men jag har alltid växt upp med oskroken. Jo, men det gjorde jag också. Det är lustigt att Ja, det var och lustigt att båda har, <hållt> har så högt. Ja, vi alltid rankar Det är näxet, alltså högst. Jag gillar, jag gillar blandningen av, av både med lite chips och ensamma ägare. Ja, okej. Okay. I sådana här, ja. här. Ja. Om man bort R så hade du kunnat slängt in äh, Ostad-bröden också. <hållt> högt upp på listan. Ja, det var <hållt> Gillar du det? Mm. Nummer två. Oh, ja, ja. Ormen från Övrön. Och då snackar vi alltså om Sören Söse. Ja, han har många namn. Men jag mer minns är det att det var ett snack när var var gäst i vår tidighetsbyrelse. Sa vi Ormen från Övrön Jag tror att det, att det kom fram då. Och så hög en högst <laughs> Han kallas ju också för. Ja, Jesus från Övrön. Han kallas ja, också. Det var då Jesus som Montreal kom, den filmen. Mm. Slut av 80-talet <laughs> Jesus från <laughs> övrigt Han får resa i kärlekens tecken <laughs> Eller vad var det? Han, han sa ju att han När han jobbar på Konsultiförtalet sa han att han har handelsresan I kärlekens tjänst okay. Och då Då sa är det Du som är handelsresan i kärlekens tecken <laughs> Då blev det helt plötsligt danskt på oh. Ja, och nu kommer jag på du ska man haft med Ole Söldtoff Vad Det var han som var i de här teckenfilmerna Dansken Och du började på ord. Att du kunde det Ja, det kan man Ole Söldtoft mm. Ja, nämen men från en orm till en annan På första plats Ormens väg på Helleberget Ja, ah, den hade jag också tänkt Men jag valde ormen från övre <laughs> Väldigt bra bok ja. Fantastiskt bra bok Och det är det jag inte kommer att snacka om Torgen i tårtan längre Och vi snackar om Böcker För jag kör igenom en massa klassiker nu jag Försöker köra så mycket klassiker Som jag bara kan eh, Och jag har kört Min väg På Hällberget En ja, otroligt bra bok ja. Så nu har jag lyssnat ganska nyligt på Vredens druvor John Steinbeck. Mm. Och den var, den var också bra. Han oh, har jag lyssnat jag på en bok. En bra bok. Vänta, vad, vad, vad var det jag hade innan? Efter det så lyssnade jag på Just Dick Dagerman, Bräntbarn. Mm. Vad var det då? Jo, men den, är ganska, den var ganska bra. och Helt okej. Okay. Eh, faktiskt. Men nu så kör jag en Strindberg. Och det blir, då måste man koncentrera sig när man lyssnar Ja, liksom. man, man... de är tunga tycker jag Inferno ja, Och den vet jag inte som man läser, För att det är ju de röda rummet, det är svårt Lättast är nästan hemsorgon Hemsorgon är, väl, är ja. väl ganska enkelt Eller enkelt, enkel. Jag minns när jag, när, jag, när jag låg i lumpen så, så skulle jag bara Men nu, nu ska jag bara läsa och det var ju att man läste En massa Stephen King och, och sånt där Och Lundell-böckerna läste man Och man satt ju bussen hem och upp till Luleå Men jag startade med Med Strindberg i rummet jag tror jag orkar inte många ja, Det var trögt Det var inte många sidor jag läste där Det var för ståget på luckan Ja, har delt det men jag, jag kan tipsa om den där boken som, om du vill Absolut. lägga med någon, för den lyst, nästan sträck lyssnar jag på för att den var så man var Pannade. intresserad av ja. alltså, Jo, vi, vi, vi letar leta upp den sedan mm. Okej, okay, nummer ett Det är väldigt spännande Oso mm. oh, Oj Jag måste alltid ha en alkohol all, <laughs> ja. Om det går Bing. I den mån det går Det är väl en liten steffeforit Oso. Det är inte lite lakris. Jo det är lite lakris. Eh, jag tror jag har, jag tror jag har os hemma. Så kan vi prova nästa. Ja men eh, inte det som. som eh, är du, Nej, ja, sambuka är så vid eller vidrigt. fantastiskt mycket socker i. Mm. Så det är som det är som söt lakris och sen har du perno, den är också lakris, den är så liksom lite beskar Oso. Det har inte samma söta, söta smaken Nyköping har ju också En lakris mm. Och det är väl bara att det smakar Smakar Men det är sötast som, som är så fint mm. På första tågluffen då, då, då drack man Då köpte man os mm. Och någon gång så blandade jag som är Fanta också har det gått Nej jag minns inte men, <laughs> <laughs> men det gick ju ner Bra fråga, nästa fråga <laughs> Ja men det gick ju ner Frågor på det <laughs> Frågor på det Vi ska köra mycket om den 21 Fan <laughs> en till Frågor på det <laughs> Det är bra poddnamn Vad Podd sitter man av 66 Frågor på det eller, eller, bara, eller bara 2 plus 6 plus 6 Frågor på det <laughs> Frågor på, på det <laughs> ja. ja, nej men det här var väl eh, Helt okej okay. Ja, man. Fantastiskt bra Du hörde ju vad heter det, jag skickade till Tompa hade eh, skrivit Mm eh, Angående sista X och Y eller vad mm. X och Y, inte lätt imponerande vad menas med det? Vad ja. menar han? Det var nästan... Eh... Ja, det är nästan lite poetiskt. Inte lätt imponerande, det är svårt att veta. Ja, tyckte han att det var bra? Ja, tyckte han att det var jag fick läsa det ett par gånger. Ja. Men det var ju tre stycken applåderande händer. Ja, så att man tolkar det därifrån. Ja, det måste vara så. Ja, vi har väl inte mer att tillägga nu? Nej. Vi närmar oss eh, Vi är närmast slutet 267 andra stormsteg. 15. Är vi uppe i då? 15 år 267. Ja, okej, okay. <laughs> bra. Tog du ut. Jag tog i greppet. Ja. Tack och hej. då. Undrar hur det kommer att gå